וצבאו ופקודיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות. והחונים עליו מטה ישכר. ונשיא לבני ישכר, נתנאל בן צואר. וצבאו ופקודיו ארבעה וחמישים אלף וארבע מאות. מטה זבולון. ונשיא לבני זבולון, אליאב בן חלון. וצבאו ופקודיו שבעה וחמישים אלף וארבע מאות.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 ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן נכנו לדגליהם, וכן נסעו, איש למשפחותיו, על בית אבותיו.